Грозові дощі не бувають затяжними. Цей теж скоро минув, та в розпеченому за день гаражі вільніше дихати не стало. Скоро ми всі вкрилися липким потом, а на завершення всього заєць захотів у туалет знову. Кинувся до залізних воріт, затарабанив по них кулаками і грюкав щось вигукуюче, аж поки справді не набіг той самий легендарний сторож, який до того ж устиг викликати міліцію. А як же в чужому гаражі сторонні люди випустити просять? Хто є хто? Так усе тоді скінчилося. Дуже просто. Навіть нема чого особливо розповідати. З нами, попри всі побоювання, нічого не зробили, бо все списали на переляк. Ми ж і справді тоді перелякалися психованого Куйовди. Міліція приїхала, кожного з нас слідчий окремо допитав, усе записали і тієї ж ночі вбивцю забрали. Заодно ми дізналися, це не перший випадок у місті з Нового року, бо на Койовду ніхто не думав, я так гадаю, про нього просто забули. Ну не врахували, що я така людина і все. Нас не лаяли, навіть навпаки. Поставилися з розумінням, головне менти в школу. Директору особисто якийсь папірець занесли, і цей папірець до кінця тижня, а значить до кінця навчального року, дозволив нам, як підліткам, котрі стали свідками тяжкого злочину і пережили стрес, у школу не ходити. Тільки на екзамени прийшли, отримали свої законні трійки і свідоцтво про закінчення школи і неповню середнього світу. Ласкаво просимо до ПТУ. Ми не вчилися разом. Свиня взагалі в іншу бурсу пішов. А ми з зайцем в одну, але на різні спеціальності. Я токар, він слюсар. Свиня там у себе, здається, на фрезерувальника учився. Перший семестр ще звичкою більш-менш регулярно бачилися. А вже Новий рік я з пацанами з училища гуляв, так і пішло. Усе рідше бачив я тих, хто вважався моїми шкільними друзями. Далі усе стандартно. Після училища попрацював до армії на заводі, потім два роки строкової служби заперли мене аж у Казахстан – Місто Джесказган, що по п'яному ділу і не вимовиш. У Чурбанів там дідівщина страшна. Перших півроку насилу витримав, тоді раптом попустило, кого діди виховують. Знаєте, не таких, як я, а борзих і надто розумних. А розумних у нас вистачало, особливо серед студентів, яких після першого курсу призвали. Тому я особливо не виділявся там. Так, пару зубів вибили пряшкою від ременя, а вже після того підлогу мити за діда ніколи не відмовлявся і признаюся, у цьому чесно. Раз такий порядок, значить, він не мною придуманий. Тим, хто борзів ще гірше було. Вони очко наввипередки драїли і на тумбоці частіше за інших стояли. Ну а коли повернувся з армії, в Україні вже такий бардак почався, куди там, Горбачовському указу Мені то воно було до лампочки, я в свою бригаду на заводі повернувся, тільки спочатку зарплату затримували А коли союз розвалився, половину народу позвільняли, і мене, звичайно, у перших рядах Завод потім зупинився, начальство, красти почало круче, вчасно мене звідти погнали. Я тоді вже одружився, весілля широко не гуляли, так розписалися та посиділи в нас у квартирі з родичами. Сім'ю якось треба було годувати, човники почали то в Польщу, то в Москву кататися. Чим я гірший? Сумки в руки і вперед. Тільки, мабуть, і це не моє. Прогорів раз, пролетів другий, так десь... Півтора роки покрутився і кинув це діло. Трохи десь перебивався е, хліба на квас. Аж нарешті, е, коли в нас базар почав розширятися, взяв мене один бізнесмен-реалізатором. На що сезон? Те й реалізуємо. Картоплю, яблука, цибулю, кавуни – і таке всяке інше. Я завжди казав, вища математика ні до чого, коли калькулятор є. Приплюсував одну цифру до іншої, чи відмінусував ось тобі і реалізація. А на базарі, щоб ви знали, усі бухають. Робота така. Без цього діла ніяк. І бабів там самотніх багато. Їх чоловіки часто кидають, бо, бачте, не хочуть же базарних. Відповідно, «Жінки, чоловіків? Нічого. Переживу. Людка, коли коли зайде, мені вистачає. Сказати чесно, я валю, частенько згадую. Ну, оту нашу розмову на сходах, коли вона про мінімальні потреби наших мужиків у цьому ділі говорила. Так вона права. Йолки-палки». Думаю, про стародуба вам теж цікаво послухати. Після школи бачив його на вулиці кілька разів. Тільки йому не до мене було, слава Богу. Його ж таки посадили через два місяці. Пішов з кимось на квартирну крадіжку і засипався. Сидів спочатку на малолітці трішки, потім на дорослу колонію перевели. Відсидів, вийшов, знову сів. Там уже розбійницький напад із кухонними ножиками – у кооперативній магазин заскочили, когось навіть поїзали, не смертельно, але для суду цього досить. На зоні познайомився стародобий з якимись пацанами з Краснодону. Вони раніше вийшли, але на нього почекали. Після відсидки він до них на Донбас і подався. Півтора року банда, в якій наш стародобний останньою людиною був, тримала район під собою. У них усе було – автомати, пістолети, гранати. Де брали, не знаю, тільки люди виявилися серйозні. Коли їх нарешті вирахували, на затримання спецназівці на БТР поїхали. Якраз перед Новим роком, це було в останній день грудня 94-го року, менти оточили хату, де пацани засіли, а ті просто так не здалися. Почали відстрілюватися. Кілька там же полягли, інші пішли на прорив тікати у стародоб. Лишився їх прикривати, стріляв, поки патрони не скінчилися. А потім під кулі вискочив. Нічого, не на смерть. Відходили його у лікарні, а потім на суді смертну кару присудили і розстріляли.